Мене виявлять, і через сувору необхідність, яка постала переді мою, коли смерть дивилася мені в обличчя, на мене раптово зійшов можливий шлях порятунку від моєї дилеми. Міцно схопивши лівою рукою ремінь мертвого тунулянця, я вихопив кинжал і десяток разів розрізав його пояс плавучості. Миттєво, коли промені вирвалися назовні, його тіло почало тягнути мене вниз. Наш спуск був швидким, але не стрімким, і пройшло лише кілька секунд, перш не ж ми м'яко приземлилися на багряний газон садів Мутела, князя Домукан, біля куща густої рослинності. Над головою лунали свистки патрулів, що кружляли, коли я затягував труп воїна в приховану глибину листя. Я не забарився ні на мить заради безпеки, оскільки майже одразу яскраві промені прожектора вистрілили вниз з палуби невеликого патрульного корабля. Відкриті простори саду навколо мене. Швидкий погляд крізь гілки та листя мого притулку не виявив нічого про моїх супутників, і я зітхнув з полегшенням, подумавши, що вони теж знайшли укриття. Світло недовго грало в садах, а потім згасло, як і звук свистків патруля, оскільки пошуки тривали в іншому місті, тим самим даючи мені впевненість, що жодна підозра не спрямована на наше укриття». Залишившись у Темряві, я привласнив собі ту зброю мертвого воїна, яку побажав, знявши перед тим свій еквілібріомотор, який спочатку мав знищити, але зрештою вирішив прив'язати до одного з більших кущів, на випадок, якщо він мені знову знадобиться. І тепер, впевнений у тому, що небезпека виявлення повітряним патрулем минула, я покинув своє укриття і вирушив на пошуки своїх товаришів. Тримаючись у тіні дерев і кущів, я рушив у напрямку головного Ловної будівлі, яка темніла неподалік, бо в цьому напрямку, як я взажав, горхаджу з поведе інших, оскільки я знав, що палац Мутела мав бути нашим пунктом призначення. Коли я крадькома просувався вперед, рухаючись з надзвичайною обережністю, турія ближчий місяць раптово з'явилася над горизонтом, освітлюючи ніч своїми яскравими променями. У цей момент я був близько до багато прикрашеної різьбленням стіни будівлі. Поруч зі мною була вузька ніша. Її внутрішня частина була оповита глибокою тінню від яскравих променів Турії. Ліворуч від мене була відкрита ділянка газону, на якій у всій детальності своєї жахливої присутності стояла така страшна істота, на яку колись дивилися мої земні очі». Це був звір розміром приблизно з шотландського поні, з десятьма короткими ногами і жахливою головою, яка мала певну схожість з головою жаби, за винятком того, що щелепи були обладнані трьома рядами довгих, гострих бивнів. Істота задерла носа вгору і нюхала повітря, а її великі витріщені очі швидко бігали туди-сюди, запевняючи мене, поза всяким сумнівом, що вона когось шукає». Я не схильний до егоїзму, але не міг позбутися переконання, що вона шукає мене. Це був мій перший досвід спілкування з марсіанським сторожовим псом, і коли я шукав укриття в темних тінях ніші позаду мене, саме в той момент, коли очі істоти зупинилися на мене, і я почув її гарчання і побачив, як вона кинулася прямо на мене, у мене було передчуття, що це може виявитися моїм останнім досвідом». Я витягнув свій довгий меч, відступаючи в нішу, але з відчуттям повної неадекватності цієї незвичної зброї перед обличчям цих трьох чи чотирьох сотень фунтів лютів тіленої. Повільно я відступав у тінь, коли істота наближалася до мене, і тоді, коли вона увійшла в нішу, моя спина зіткнулася з твердою перешкодою, яка поклала край по дальшому відступу. Розділ 9. Палац Му Теля коли калот увішу у нішу, я відчув, як мені здається, всі реакції загнаного в кут Щура, і я точно знаю, що налаштувався би битися саме в такий прислів'їстий спосіб. Звір був майже на мені, і я метафорично лаяв себе за те, що не залишився на відкритому місці, де було багато високих дерев». Коли опора в мене за спиною раптово піддалася, рука простяглася з темряви позаду мене і схопила мою перев'язь, і мене швидко затягнули в чорнильну темряву. Двері зачинилися, і силуетка лота на тлі освітленого місячним світлом входу в нішу зник. Грубий голос промовив мені на вухо. «Ходімо зі мною», – сказав він. «Рука знайшла мою, і так мене повели крізь Темряву, яка, як я незабаром виявив, була вузьким коридором, судячи з постійних зіткнень, які я мав спочатку з однією його стороною, а потім з іншою». Поступово підіймаючись, коридор різко повернув під прямим кутом, і я побачив позаду мого провідника тьмяне світло, яке поступово збільшувалося, поки ще один поворот не привів нас до порогу яскраво освітленої кімнати. Чудової квартири, пишне оздоблення та декор якої перевершують мізерні описові можливості моєї рідної мови. Золото, слонова кістка, дорогоцінне каміння, дивовижна деревина – Блискучі тканини, розкішне хутро та вражаюча архітектура поєдналися, щоб справити на мій земний погляд таку картину, про яку я ніколи навіть не мріяв. А в центрі цієї кімнати, в оточенні невеликої групи марсіан, були мої троє супутники. Мій провідник повів мене до компанії, члени якої повернулися до нас, коли ми увійшли до кімнати, і зупинився перед високим барсумцем, одягненим у прикрашену коштовностями збрую. «Принце», – сказав він, – «я ледь встиг. Насправді, коли я відчинив двері, щоб вийти в сад на його пошуки, як ви наказали, він був на протилежному боці з одним із садових калотів майже на ньому». «Добре», – вигукнув той, до кого звернулися як до принца, а потім повернувся до Гора Хаюса. «Це він, мій друже, про якого ти мені розповідав. Це Вадваро, який стверджує, що з планети Ясума», – відповів Горхаюс, «а це Вадваро, Мутел, принц Дому Канів». Я вклонився, і принц підійшов і поклав свою праву руку мені на ліве плече, як справжнє барсумське визнання представлення. Коли я зробив те саме, церемонія закінчилася. Не було ніяких дурних приємно познайомитися, як поживаєте, чи, я запевняю вас, це велика честь. «На прохання Мутела я коротко розповів про те, що зі мною сталося від моменту, коли я розлучився зі своїми товаришами, і до моменту, коли один з його офіцерів врятував мене від неминучої катастрофи». Мутел дав вказівки, щоб усі сліди мертвого патруля були прибрані до світанку, щоб їх виявлення не викликало у нього подальшої підозри з боку його дядька Вобі Сакана Джедака Туннола, який, здавалося, вже давно заздрив зростаючій популярності свого племінника, і боявся, що той плекає прагнення до трону. Пізніше ввечері, під час однієї з тих вишуканих трапез, якими справедливо славляться принци Барсума, коли Мутел був трохи розслаблений рідкісними винами, він більш стримано розмірковував про свого імперського дядька. Дворяни вже давно втомилися від Вобісакана, сказав він, і народ втомлюється від нього. Він безсовісний тиран, але він наш спадковий правитель, і тому вони вагаються, чи варто щось змінювати. Ми – практичний народ, на якого мало впливають почуття, проте цього достатньо, щоб утримати маси відданими своєму джадаку, навіть після того, як він перестав заслуговувати на їхню відданість, тоді як страх перед гнівом мас утримує дворян відданими. Існує також природна підозра, що я, наступний у черзі на престол, буду не менш тиранічним джадаком, ніж в Обіскан, і, будучи молодим, я можу бути набагато активнішим у жорстоких і злочинних практиках. Що стосується мене, я б, не вагаючись, знищив свого дядька і захопив би його трон, якби був упевнений у підтримці армії, бо з воїнами Вобі Скана за моєю спиною я міг би кинути виклик балансу Тоонола. Саме тому я вже давно запропонував свою дружбу Гору Хайосу, не для того, щоб він убив мого дядька, а для того, щоб коли я вб'ю його в чесному бою, Гор Хайос міг би здобути мені лояльність воїнів Джедака, бо велика популярність Гора Хайоса серед солдатів, які завжди дивляться на такого великого бійця з благоговінням і відданістю. Я запропонував гору Хайосу високе місце в справах Тоонола, якщо він вирішить приєднатися до мене. Але він каже мені, що спочатку він повинен виконати свої зобов'язання перед вами, Вадваро, і для сприяння вашій пригоді він попросив мене надати вам будь-яку допомогу, яку я можу. Я пропоную це з радістю, з чисто практичних мотивів, оскільки ваш швидкий успіх прискорить мій. Тому я пропоную надати у ваше розпорядження надійного літуна, який доставить вас і ваших товаришів до. Фундаля. Цю пропозицію я, звичайно, прийняв, після чого ми почали обговорювати плани нашого від'їзду, який ми остаточно вирішили здійснити рано наступної ночі, у час, коли жоден з місяців не буде в небі. Після короткого обговорення спорядження нам, на моє профання, дозволили відпочити, оскільки я не спав більше 36 годин, а мої супутники – 24. Раби провели нас до наших спальних апартаментів, які були розкішно обставлені, і приготували чудові шовкові простирадла та хутра для нашого комфорту. Після того, як вони пішли, горхаю сторгнувся кнопкою, і кімната швидко піднялася на металемому валу на висоту 40 або 50 футів. Дротяна сітка автоматично опустилася навколо нас, і ми були в безпеці на ніч. Наступного ранку, після того, як нашу квартиру опустили до рівня денного світла і до того, як мені дозволили її покинути, Мутел надіслав до мене раба з інструкціями пофарбувати все моє тіло в чудовий мідно-червоний колір моїх барсуміанських друзів, забезпечивши мене маскуванням, яке, як я добре знав, було вкрай необхідним для успіху моєї авантюри, оскільки моя біла шкіра привернула б до мене неприємну увагу в будь-якому місті Барсума». Інший раб приніс зброю та зброю для гора хаджуса, дара та руса та мене, а також нашийник і ланцюг для гова наду мав по людини. Наша збруя, хоч із важкого матеріалу та чудової роботи, була досить проста, без будь-яких знаків розрізнення чи звання. Така збруя, яку зазвичай носить барсуміанський пантан або солдат удачі в ті часи, коли він не перебуває на службі жодної нації чи окремої особи. Ці пантани фактично є людьми без країни, мандрівними найманцями, готовими продати свої мечі тому, хто запропонує найвищу ціну». Хоча вони не мають організації, ними керує суворий кодекс етики, і, перебуваючи на службі у господаря, вони майже без винятку вірні йому. Зазвичай вважається, що це люди, які втекли від гніву своїх джедаків або правосуддя своїх власних судів. Але серед них є й невелика кількість авантюрних душ, які обрали своє покликання через ті гострі відчуття та збудження, які воно пропонує. Хоча їм добре платять, вони також великі гравці та відомі марнократники, внаслідок чого вони майже завжди без грошей і часто вдаються до дивних хитрощів, щоб заробити собі на життя між боями. Факт, який надав великої правдоподібності нашому володінню навченої мавпою, що на Марсі здавалося б не більш дивним, ніж для нас володіння мавпою чи папугою, старим морським вовком, який щойно повернувся з тривалого плавання в один із наших земних портів. Цей день, який я провів у палаці Мутела, я значну частину часу провів у товаристві принца, який отримував задоволення, розпитуючи мене про звичаї, політику, цивілізацію та географію землі, з якими, як я з подивом відзначив, він здавалося добре знайомий. Факт, Який він пояснив дивовижним розвитком барсуміанських астрономічних інструментів, бездротової фотографії та бездротової телефонії, остання з яких була доведена до такого стану досконалості, що багато барсуміанських вчених досягли успіху у вивченні кількох земних мов, зокрема урду англійської та російської, а також деякі і китайської. Безсумнівно, це були перші мови, які привернули їхню увагу через те, що ними розмовляє велика кількість людей на великих територіях світу. Мутел відвів мене до невеликої аудиторії у своєму палаці, яка дещо нагадувала мені приватні кімнати для перегляду фільмів на землі. Вона мала, я б сказав, місткість приблизно 200 осіб і була побудована як велика камера-обскура. Глядачі сиділи всередині інструменту спиною до лінзи, а перед ними, заповнюючи один кінець кімнати, велике матове скло, на яке проєктувалося зображення для спостереження. Мутел сів за стіл, на якому була карта небес. Трохи вище карти знаходилася рухома стрілка з показчиком. Цей показчик Мутел пересунув, поки він не зупинився на планеті Земля. Потім він вимкнув світло в кімнаті, і одразу ж на матовому склі з'явився вид, який можна було б отримати з літака, що летить на висоті тисячі футів. У сцені, що постала переді мною, було щось дивно знайоме. Це була пустенна, змарнована земля. Я бачив розтрощені пеньки, чиє впорядковане розташування свідчило про те, що колись тут квітнув і плодоносив сад. У землі були великі негарні ями, а над усім цим і по всьому цьому клубок колючого дроту. Я запитав Мутела, як ми можемо змінити зображення на іншу місцевість. Він запалив між нами маленьку радіолампу, і я побачив там глобус, глобус землі, і над ним закріплений невеликий покажчик. Сторона цього глобусу, що зараз представлена вам, представляє обличчя землі повернути до нас, пояснив Мутел. «Ви помітите, що глобус повільно обертається. Поставте цей показчик куди завгодно на глобусі, і ця частина Ясума буде відкрита для вас». Я дуже повільно пересунув показчик, і картина змінилася. З'явилося зруйноване село. Я побачив кількох людей, які рухалися серед його руїн. Це не були солдати. Трохи далі я натрапив на траншеї та землянки. Тут теж не було солдатів». Я швидко пересунув показчик на північ і південь уздовж величезної лінії траншей. Тут і там у селах були солдати, але всі вони були французькими солдатами, і їх ніколи не було в траншеях. Не було німецьких солдатів і жодних боїв. Тож війна закінчилася. Я пересунув показчик до Рейну і далі. У Німеччині були солдати – французькі, англійські, американські. Ми виграли війну. Я був радий, але це здавалося дуже далеким і зовсім нереальним, ніби такого світу не існувало і такі народи ніколи не воювали. Ніби я пригадував через його ілюстрації роман, який давно прочитав. «Здається, вас дуже цікавить ця розтерзана війною країна», – зауважив Мутел. «Так», – пояснив я, – «я воював у цій війні. Можливо, мене вбили, я не знаю». «І ви перемогли?» – запитав він. «Так, мій народ переміг», – відповів я. Ми боролися за великий принцип і за мир і щастя світу. Сподіваюся, ми воювали недаремно. Якщо ви маєте на увазі, що сподіваєтесь, що ваш принцип переможе, тому що ви воювали і перемогли, або що настане мир, ваші надії марні. Війна ніколи не приносила миру, вона лише приносить більше і більше війни. Війна – це природний стан природи, нерозумно боротися з нею. Мир слід розглядати лише як час для підготовки до головної справи людського існування. Якби не постійні війни однієї форми життя з іншою і навіть із самою собою, планети були б так переповнені життям, що воно б задушило саме себе. Ми виявили на Барсумі, що тривалі періоди миру приносили чуму та жахливих хвороби, які вбивали більше, ніж війни, і набагато жахливішим і болічішим способом немає ні задоволення, ні хвилювання, ні винагороди, яку можна отримати, помираючи в ліжку від огидної хвороби. Ми всі повинні померти, тож давайте вийдемо і помремо у великій і захопливій грі і звільнимо місце для мільйонів, які мають піти за нами. Ми випробували це на Барсумі і не хотіли б жити без війни. Мутел того дня розповів мені багато про свою рідну філософію тунолівців. Вони вірять, що жодна добра справа ніколи не була зроблена, крім як із егоїстичних мотивів. У них немає ні Бога, ні релігії. Вони вірять, як і всі освічені барсумці, що людина походить від дерева життя. Але на відміну від більшості своїх товаришів, вони не вірять, що всемогутня істота створила дерево життя. Вони вважають, що єдиний гріх – це невдача. Успіх, як би він не був досягнутий, є похвальним. І все ж, як би парадоксально це не здавалося, вони ніколи не порушують свого слова. Мутел пояснив, що вони подолали згубні наслідки цієї деградуючої слабкості, цієї сентиментальної нісенітниці, тим, що рідко, якщо взагалі коли-небудь, зобов'язуються зберігати вірність іншому. Коли я пізнав їх краще, і особливо Гора Гаюса, я почав усвідомлювати, що значна частина їхньої виставленої зневаги до тонких почуттів була облудною. Це правда, що покоління стриманості певною мірою атрофували ті характеристики серця і душі, які найблагородніші серед нас так високо цінують, що узи дружби були слабкими, і що кровна спорідненість не пробуджувала високого почуття відповідальності чи любові навіть між батьками і дітьми. Проте Горгайус був по суті людиною сентиментальною, хоча він безсумнівно пронизав би серце будь-кого, хто наважився б звинуватити його в цьому, тим самим ідеально доводячи правдивість звинувачення іншого. Його гордість за свою репутацію чесності та вірності доводила, що він людина серця, так само, як і його ревнощі до своєї репутації безсердечності, доводила, що він людина сентиментальна. І в усьому цьому він був лише типовим представником народу Тоанола. Вони заперечували божество і в тому ж подиху поклонялися фетишу науки, який вони дозволили опанувати їх так само шкідливо, як релігійні фанатики приймають нерозумне правління своїх уявних богів. І тому з усіма своїми хвалькуватими знаннями вони були нерозумними через незбалансованість. З наближенням кінця дня я ставав дедалі більш нетерплячим поїхати. Далеко на захід через пустельні просто боліт, лежав фундаль, а у фундалі прекрасне тіло дівчини, яку я кохав і яку я присягнувся повернути її законному власнику. Вечірня трапеза закінчилася, і сам Мутель провів нас до таємного ангару в одній із веж свого палацу. Тут майстри підготували для нас літак, протягом дня прибравши всі ознаки його реального власника, навіть злегка змінивши його обриси, щоб у разі захоплення ім'я Мутеля жодним чином не було пов'язане з експедицією. Були складені припаси, включаючи велику кількість сирого м'яса для хова ду, і коли далекий місяць зайшов за горизонт і настала темрява, панель стіни вежі прямо перед носом літака відсунулася в бік. Мутель побажав нам удачі, і корабель безшумно вислізнув у ніч. Літак, як і багато його типів, не мав кабіни. Низький металевий поручень вінчав його фальшборд. Важкі кільця були міцно закріплені в його палубі, і до них екіпаж мав чіплятися або прикріплюватися за допомогою гаків ременів безпеки, передбачених для цієї та подібних цілей. Низький вітровий щиток із зухвалим нахилом забезпечував певний захист від вітру. Двигун і елементи управління були відкриті, оскільки весь простір під палубою був зайнятий баками плавучості. У цьому типі все принесено в жертву швидкості, на борту немає комфорту. Під час руху на великій швидкості кожен член екіпажу лежить, витягнувшись у повний зріст на палубі, кожен на своєму відведеному місці, щоб забезпечити необхідний диференціал, і тримається щосили. Однак, як мені сказали, ці тунолійські кораблі не надто швидкі. Їх значно перевершують за швидкістю літаки таких націй, як Гелій і Птарт, які протягом століть присвятили себе вдосконаленню своїх флотів. Але цього було цілком достатньо для наших цілей, для досягнення яких він буде протиставлятиний літакам невищого класу, і цього було цілком достатньо для мене. Порівняно з повільним восаром, він, здавалося, пролітав у повітрі як стріла, ми не гаяли часу на стратегію чи скритність, а відкрили її наповну, як тільки опинилися в безпеці, і направили її прямо на захід і до фундалу. Ледь ми пролетіли над садами мутел, як зіткнулися з нашою першою пригодою. Ми промчали повз самотню постать, що пливла в повітрі, і майже одночасно пролунав пронизливий свист повітряного патруля. «Куля пролетіла над нами без шкоди, і ми зникли. Але за кілька секунд я побачив промені прожектора, що світили згори, та рухливо не шпорили туди-сюди в повітрі. Патрульний катер!» – крикнув Горхаюс мені на вухо. Ховант дулято загарчав і затряс ланцюгом на своєму найшинику. Ми помчали далі, покладаючись на великих і малих богів, і на всіх наших предків, що невблаганне око світла не виявить нас. Але воно виявило». «За кілька секунд воно впало прямо на нашу палубу зверху і спереду від нас, і там воно трималося, а патрульний катер швидко наближався до нас, підтримуючи високу швидкість на курсі ідентичному нашому». Потім, на наш жах, корабель відкрив вогонь по нас вибуховими кулями. Ці снаряди містять потужну вибухівку, яка детонує під дією світлових променів, коли непрозоре покриття снаряда руйнується при ударі об ціль. Тому зовсім не обов'язково влучати прямо в ціль, щоб постріл був ефективним. Якщо снаряд влучає в землю або палубу судна, або будь-яку тверду речовину поближу цілі, він завдає значно більшої шкоди, коли стріляють по групі людей, ніж якщо він влучить лише в одного з них, оскільки він тоді вибухне, якщо його зовнішня оболонка буде зруйнована, і вб'є або поранить кількох, тоді як якщо він потрапить в тіло людини, світлові промені не зможуть досягти його, і він не досягне більшого, ніж невибухова куля». Місячне світло недостатньо потужне, щоб детонувати цю вибухівку, і тому снаряди, випущені вночі, якщо їх не торкаються потужні промені прожекторів, детонують на світанку наступного ранку, роблячи поле бою дуже небезпечним місцем в цей час, навіть якщо ворогуючих сил там вже немає. Подібним чином вони роблять видалення нерозірваних снарядів з тіл поранених дуже делікатною операцією, яка цілком може призвести до миттєвої смерті як пацієнта, так і хірурга. Тарус за штурвалом повернув ніс нашого літака прямо вгору, в бік патрульного човна, і водночас вигукнув, щоб ми зосередили свій вовонь на його гвинтах. Особисто я бачив мало що, окрім сліпучого ока прожектора, і в нього я вистрілив з дивної зброї, з якою познайомився лише кілька годин тому, коли її мені подарував мутел. Для мене це всевидюче око представляло найбільшу загрозу, яка нам загрожувала, і якби ми змогли засліпити його, патрульний човен не мав би над нами великої переваги. Тому я тримав свою рушницю прямо на ньому, мій палець на кнопці, яка контролювала вогонь, і молився про влучання. Гор Хаюс стояв навколішки поруч зі мною, його зброя випльовувала кулі в патрульний човен. Руки Дара Таруса були зайняті керуванням, а Хован сидів сидів навпочіпки в носі і гарчав. Раптом Дар Тарус вигукнув від переляку. «Управління пошкоджено!» – закричав він. «Ми не можемо змінити курс, корабель непридатний!» Майже в ту ж мить прожектор згас. Очевидно, одна з моїх куль знайшла його. Ми були досить близько до ворога і чули їхній крик гніву. Наш власний корабель, не піддаючись контролю, швидко рухався до іншого. Здавалося, що якщо не станеться зіткнення, ми пройдемо прямо під келем повітряного патруля. Я запитав Дара Таруса, чи наш корабель не підлягає ремонту. «Ми могли б його відремонтувати, якби мали час», – відповів він, – «але це займе години, і поки ми будемо так затримуватися, на нас накинеться весь повітряний патруль Тоонола». «Тоді нам потрібен інший корабель», – сказав я. «Дартарус засміявся. Ти маєш рацію, Вадваро», – відповів він. «Але де ми його знайдемо?» Я вказав на патрульний човен. «Нам не доведеться далеко шукати». Дартарус знизав плечима. «Чому в Іні?» – вигукнув він. «Це буде славна битва і гідна смерть». «Горхайус ляснув мене по плечу. До смерті мій, капітане!» – вигукнув він. Хованду потряс своїм ланцюгом і заревів.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 Ми припинили стріляти, боячись пошкодити судно, яке сподівалися використати для нашої втечі. І з якоїсь причини екіпаж патрульного корабля перестав стріляти по нас. Я так і не дізнався, чому. Ми рухалися по лінії, яка привела б нас прямо під інший корабель. Я вирішив взяти його на абордаж за будь-яку ціну. Я бачив під його кілем абордажне обладнання, підвішене, готове бути спущеним на палубу здобичі, коли його гаки схоплять жертву. Без сумніву, вони вже займали свої місця, і як тільки ми опинимося під ним, сталеві щупальця опустяться вниз і схоплять нас, а екіпаж спуститься по абордажному обладнанню на нашу палубу. Я покликав Хова на Ду, і він підкрався назад до мене, де я прошепотів свої інструкції йому на вухо». Коли я закінчив, він кивнув головою з тихим гарчанням. Я відстебнув гак у пряжі, який тримав мене на палубі, і ми з мавпою перемістилися на наш ніс після того, як я дав короткі, прошепотівши інструкцію гору Хаюсу і Дару Тарусу. Ми були майже прямо під ворожим судном. Я бачив, як готуються до опускання абордажних гаки». «Наш ніс зайшов під корму іншого корабля, і настав момент, на який я чекав. Тепер ті, хто був на палубі патрульного катера, не могли бачити хова ду чи мене. А бордажне обладнання іншого корабля звисало на 15 футів над нашими головами. Я прошепотів команду «Мавпі», і одночасно ми присіли і стрибнули до обладнання». Це може здатися божевільним шансом. Невдача означала майже неминуча смерть. Але я відчував, що якщо двоє з нас зможуть дістатися до палуби патрульного катера, поки його екіпаж зайнятий абордажним обладнанням, це буде варте ризику. Гор Хаюс запевнив мене, що на патрульному кораблі буде не більше шести чоловік, що один буде за органами управління, а інші обслуговуватимуть абордажні гаки. Це буде найбільш сприятливий час, щоб завоювати плацдарм на палубі ворога. Ми з Хованом Ду зробили наші стрибки, і Фортуна посміхнулася нам, хоча величезна мавпа ледь дотяглася до снасті однією витягнутою рукою. Тоді як мої земні м'язи легко донесли мене до моєї мети. Разом ми швидко просувалися до носової частини патрульного корабля, і без вагань, як і було домовлено, він швидко виліз на правий борт, а я на лівий. Якщо я був більш спритним стрибуном, то хованду значно перевершував мене в лазанні, в результаті чого він досяг поручнів і перелазив через них, в той час як мої очі все ще були нижче рівня палуби, що, можливо, було для мене вдалим, оскільки я випадково вирішив піднятися на палубу безпосередньо в тому місці, де, як мені було невідомо, один з членів екіпажу корабля працював з гаками». Якби його погляд не був привернутий в інше місце криком одного з його товаришів, який першим побачив люте обличчя хована ду, що з'явилося над фальшбортом, він міг би розправитися зі мною одним ударом щодо того, як я ступив би на палубу. «Мавпа» також підійшла в притул до туноліанського воїна, і цей хлопець вигукнув від несподіванки і спробував витягнути свій меч, але «Мавпа», незважаючи на свої величезні розміри, була надто швидкою для нього. І коли мої очі піднялися над поручним, я побачив, як могутній антропоїд схопив нещасного за упряж, потягнув до краю і кинув його на загибель далеку внизу. Миттєво ми обидва перескочили через поручні та опинилися прямо на палубі, а решта членів екіпажу корабля, покинувши свої пости, побігли вперед, щоб здолати нас. Я думаю, що вигляд великої дикої тварини, мабуть, справив на них деморалізуючий ефект, бо вони вагалися, і кожен, здавалося, був готовий надати своєму товаришеві честь першим вступити з нами в бій, але вони все ж наступали, хоч і повільно. Ця вагання мене дуже порадувала, бо вона ідеально узгоджувалася з планом, який я розробив, і який значною мірою залежав від успіху, який міг супроводжувати зусилля Гор Хаджуса і Дар Таруса, досягти палуби патрульного корабля, коли наш корабель піднявся досить близько під іншим, щоб дозволити їм дістатися до абордажного троса, який ми використовували з реверсивним англійським, як то кажуть. Гор Хаджус застеріг мене, якомога швидше розправитися з людиною за органами управління, оскільки його першим актом було б завдати їм шкоди, як тільки з'явиться будь-яка можливість того, що ми можемо досягти успіху в нашій спробі захопити його корабель. І тому я швидко побіг до нього і, перш ніж він встиг витягнути меч, зарубав його». Тепер нас було четверо проти нас, і ми чекали, поки вони підуть у наступ, щоб виграти час для того, щоб наші товариші дісталися палуби. Четверо повільно рухалися вперед і були майже на відстані удару, коли я побачив голову Горхаджуса, яка з'явилася над кормовим поручнем, а потім і голову Дартаруса». «Дивіться!» – закричав я ворогам. «І здавайтеся!» – і вказав на корму. Один з них обернувся, щоб подивитися, і те, що він побачив, викликало вигук здивування на його вустах. «Це ж горхаюс!» – вигукнув він, – а потім до мене. «Яка ваша мета, якщо ми здамося?» «У нас немає до вас претензій!» – відповів я. «Ми лише хочемо покинути тунол і йти своїм шляхом у мирі. Ми не заподіємо вам шкоди!» Він обернувся до своїх товаришів, а за моїм знаком, мої троє супутники зупинили свій наступ і чекали. Протягом кількох хвилин четверо воїнів розмовляли по шепотки. Потім той, хто заговорив першим, звернувся до мене. Мало хто з тунолійців, сказав він, не був би радий служити гору Хаюсу, якого ми вважали давно померлим. Але здати вам наш корабель означало б неминучу смерть для нас, коли б ми повідомили про нашу поразку в нашому штабі. З іншого боку, якщо ми продовжимо наш захист, більшість з нас тут, на палубі цього літака, буде вбито. Якщо ви можете запевнити нас, що ваші плани не спрямовані на безпеку Тунола, я можу зробити пропозицію, яка надасть шлях для втечі та безпеки для всіх нас. «Ми лише хочемо покинути тунол», – відповів я. «Тунолу не буде завдано шкоди через те, чого я прагну досягти». «Добре, а куди ви хочете поїхати?» «Цього я вам не можу сказати». Ви можете нам довіряти, якщо приймете мою пропозицію, запевнив він мене. А саме, ми доставимо вас до місця призначення, після чого ми зможемо повернутися до тунола і повідомити, що ми вступили з вами в бій, і що після тривалої погоні, в якій двоє з наших загинули, ви вислизнули від нас у темряві і втакли. «Чи можемо ми довіряти цим людям?» – запитав я, звертаючись до гора Хаюса, який запевнив мене, що можемо. І таким чином було укладено угоду, яка побачила нас, що швидко мчать до Фундаля на борту одного з власних літаків в Обісакана. Розділ 10. Наступної ночі екіпаж туноліанців висадив нас одразу за стіною міста фундаль згідно з вказівками Дартароса, який був уродженцем цього міста, колись воїном гвардії Джедари, а до того служив у крихітному флоті фундаля. Про те, що він знає кожну деталь оборони фундаля та його системи патрулювання, свідчив той факт, що ми приземлилися непомітно, і що туноліанський корабель піднявся і відлетів, очевидно, не помічений ніким. Місцем нашої висадки був дах низької будівлі, збудованої всередині та впритул до міської стіни. З цього даху Дартарус провів нас по похилій смузі вниз до вулиці, яка в цьому місці була зовсім безлюдна. Вулиця була вузька і темна. З одного боку її оточували низькі будівлі, прибудовані до міської стіни, а з іншого – вишкі будівлі, деякі з яких були без вікон, і жодна не випромінювала світла. Дартарус пояснив, що він обрав це місце для нашого входу, тому що це був район складських приміщень, і хоча вдень тут вирувало життя. Вночі завжди було безлюдно, і навіть сторожа не потрібна, зважаючи на майже повну відсутність крадіжок на барсумі. Хитрими та обхідними шляхами він зрештою привів нас до району другосортних крамниць, закусочних і готелів, які відвідують звичайні солдати, ремісники та раби, де єдиною увагою, яку ми привертали, була цікавість Хованду. Оскільки ми не їли з моменту виходу з палацу Мутела, нашою першою турботою була їжа. Мутел забезпечив гора Гаджуса грошима, тож ми мали змогу задовольнити свої потреби. Нашою першою зупинкою була невелика крамниця, де Гор Гаджос купив для Хованду 4-5 фунтів стейка з Тоата, а потім ми пішли до закусочної, про яку знав Дар Тарус. Спочатку власник не хотів впускати Хованду всередину, але зрештою, після довгих суперечок, він дозволив нам замкнути велику мавпу у внутрішній кімнаті, де Хованду був змушений залишатися зі своїм м'ясом Тоата, поки ми сиділи за столом у зовнішній кімнаті. Мушу сказати про Хованду, що він добре зіграв свою роль, і жодного разу власник закладу, жоден з його відвідувачів чи чималий натовп, який зібрався послухати суперечку, не здогадалися, що тіло великої дикої істоти оживлено людським мозком». Справді, лише під час їжі чи бою мавпяча половина мозку Хованду здавалося мала значний вплив на нього. Проте, здавалося, не було жодних сумнівів, що вона завжди певною мірою забарвлювала всі його думки та дії, що пояснювало його звичну мовчазність і швидкість, з якою він дратувався, а також той факт, що він ніколи не посміхався і, здавалося, не цінував жодною мірою гумор ситуації. Однак він запевнив мене, що людська половина його мозку не тільки цінувала, але й дуже насолоджувала легшими епізодами та подіями нашої пригоди, а також дотепними історіями та анекдотами, які розповідав горгаджос асасин, але що мавпяча анатомія не розвинула жодних м'язів, за допомогою яких можна було б продемонструвати фізичне вираження його розумових реакцій. «Ми ситно повечеряли, хоч і простою та грубою їжею, але були раді втекти від цікавих очей балакучого і пліткуватого власника, який засипав нас такою кількістю питань щодо наших минулих досягнень і майбутніх планів, що Дар Тарус, який був нашим речником тут, на силу вигадував відповіді, які б завжди були послідовними». Однак, врешті-решт, нам вдалося втекти, і опинившись знову на вулиці, Дартарус повів нас до громадського готелю, про який він знав. «Ідучи, ми наблизилися до величної будівлі дивовижної краси, в яку із з якої постійно лилися потоки людей, і коли ми опинилися перед нею, Дартарус попросив нас почекати зовні, бо він повинен увійти». Коли я запитав його чому, він сказав мені, що це храм Тура, бога, якому поклоняються жителі Фундаля. «Я був далеко-довгий час», – сказав він, – «і не мав можливості вшанувати мого бога. Я не змушу вас довго чекати. Горгаджус, ти позичиш мені кілька шматків золота?» Мовчки туноліанець взяв кілька монет з однієї зі своїх кишень і передав їх дару Тарусу. Але я бачив, що йому було важко приховати вираз презирства, оскільки туноліанці – атеїсти. Я запитав дар Таруса, чи можу я супроводжувати його до храму, що, здавалося, дуже його втішило, і тому ми влилися в потік, що наближався до широкого входу. Дартарус дав мені дві золоті монети, які він позичив у Горха Джуса, і сказав іти прямо за ним і робити все, що я бачитиму, як він робить. Прямо всередині головного входу і розтягнувшись по всій його ширині з інтервалами, що дозволяли вірянам проходити між ними, стояла лінія жерців, усе тіло яких, включно з головами та обличчями, було вкрите мантією з білої тканини. Перед кожним була значна підставка, на якій стояв грошовий ящик». Коли ми підійшли до одного з них, ми передали йому золоту монету, яку він одразу розміняв на багато монет меншої вартості, одну з яких ми кинули в коробку з боку від нього. Після чого він зробив кілька пасів руками над нашими головами, вмочив один зі своїх пальців у миску з брудною водою, якою він потер кінчики наших носів, пробурмотів кілька слів, яких я не міг зрозуміти, і повернувся до наступного в черзі, коли ми проходили далі у внутрішню частину великого храму». Ніколи я не бачив такого розкішного прояву багатства та щедрого оздоблення, яке постало перед моїми очами в цьому, першому з храмів Тура, який мені пощастило побачити. Величезна підлога не була розбита жодною колоною, і на ній через рівні проміжки були розташовані різьблені зображення, що стояли на пишних п'ядисталах. Деякі з цих зображень були чоловічими, деякі – жіночими, і багато з них були гарними. А були й інші, звірів і дивних, гротескних істот, і багато з них були справді огидними. Першим, до якого ми підійшли, було зображення прекрасної жіночої постаті. І навколо п'ядисталу цієї постаті лежало багато чоловіків і жінок, що ниць лежали на підлозі, об яку вони сім разів вдарялися головами, а потім підводилися і кидали монету в призначену для цього скриньку, переходячи потім до іншої постаті. Наступною, яку ми з Дартарусом відвідали, була постать чоловіка з тілом селіанина, навколо п'ядисталу якої була розташована серія горизонтальних дерев'яних перекладин концентричними колами. Перекладини були приблизно за п'ять футів від підлоги, і на них, тримаючись колінами, висіло багато чоловіків і жінок, монотонно повторюючи знову і знову щось, що звучало для мене як "bible бабл блуп Дартарус і я розгойдувалися на перекладинах, як і інші, і бурмотіли безглузду фразу хвилину-дві, потім ми зістрибнули, кинули монету в скриньку і пішли далі. Я запитав Дартаруса, що це за слова, які ми повторювали, і що вони означають, але він сказав, що не знає. Я запитав його, чи хтось знає, але він, здавалося, був шокований, і сказав, що таке запитання є святотатством і свідчить про помітну відсутність віри. Біля наступної постаті, яку ми відвідали, люди всі навколішки шалено повзали колом навколо п'ядисталу. Сім разів вони повзали колом, а потім вставали, кидали трохи грошей у блюдо і йшли собі. Біля іншої люди качалися, промовляючи «тур є тур», «тур є тур», «тур є тур» і кидаючи гроші в золоту чашу, коли закінчували. Що це за бог? прошепотів я Дартарусу, коли ми покинули цю останню постать, яка не мала голови, але мала очі, ніс і рот посередині живота. Є лише один бог, урочисто відповів Дартарус. І це Тур. То був Тур? спитав я. Мовчи, чоловіче, прошепотів Дартарус. Вони розірвуть тебе на шматки, якщо почують таку єресь. «О, прошу вибачення!» – вигукнув я. «Я не хотів образити. Тепер я бачу, що це лише один із ваших ідолів». Дартарус затулив мені рота рукою. «Тс-тс!» – застеріг він, закликаючи до тиші. «Ми не поклоняємося ідолам. Є лише один бог, і це Тур». «Ну, а це що таке?» – наполягав я, жестом охоплюючи кілька десятків зображень, навколо яких зібралися тисячі вірян. «Ми не повинні питати», – запевнив він мене. «Достатньо, що ми віримо, що всі діяння тура справедливі та праведні. Ходімо, я скоро закінчу, і ми зможемо приєднатися до наших товаришів». Він повів мене до фігури потвори з ротом, що тягнувся навколо всієї голови. У неї був довгий хвіст і жіночі груди. Навколо цього зображення було багато людей, кожен стояв на голові. Вони також повторювали знову і знову «Тур є тур, тур є тур, тур є тур». Коли ми робили це хвилину чи дві, протягом яких я докладав чималих зусиль, щоб зберегти рівновагу, ми підвелися, кинули монету в коробку біля п'єдесталу і пішли далі. «Тепер ми можемо йти», – сказав Дартарус. «Я добре послужив туру». «Я помітив», – зауважив я, – «що люди повторювали ту саму фразу перед цією фігурою, що й біля попередньої – «тур є тур». «О ні», – вигукнув Дартарус. – «навпаки, вони сказали зовсім протилежне тому, що сказали біля іншої. Там вони сказали «тур є тур», а тут вони абсолютно перевернули це і сказали «тур є тур». «Хіба ти не бачиш?» – вони перевернули це з ніг на голову, що має дуже велике значення. «Мені здалося, що це звучить однаково», – наполягав я. «Це тому, що вам бракує віри», – сумно сказав він. «І ми вийшли з храму, залишивши решту наших грошей у величезній скрині, яких було багато, і майже всі вони були наповнені монетами. Ми знайшли гора Гаджоса та Хованаду, які нетерпляче чекали на нас у центрі великого та допитливого натовпу, серед якого було багато воїнів у металі Ксакси Джедаре Фундала. Вони хотіли побачити виступ Хованаду, але Дартарус сказав їм, що він втомився – в поганому настрої. «Завтра», – сказав він, – «коли він відпочине, я виведу його на проспекти, щоб розважити вас». Насилу ми виплоталися і, пройшовши у тихіший проспект, обхідним шляхом дісталися до місця проживання, де хована ду замкнули в маленькій кімнаті, а гора Гаджуса, Дара Таруса і мене раби провели до великої спальні, де на низькій платформі, що оточувала кімнату і переривалася лише біля єдиного входу, було розкладено спальні шовки та хутро. Тут уже спала значна кількість чоловіків, а двоє озброєних рабів патрулювали прохід, щоб охороняти гостей від убивць. Було ще рано, і деякі з інших постояльців розмовляли тихим шепотом, тож я спробував завести розмову з Даром Тарусом, про яку мені було цікаво дізнатися. «Мене завжди захоплюють таємниці релігії Даре Тарусе», – сказав я йому. «Ах, але в цьому і є краса релігії Тура», – вигукнув він. «У ній немає жодних таємниць. Вона проста, природна, наукова, і кожне її слово і дія піддається доведенню через сторінки Тургана – великої книги, написаної самим Туром. Дім Тура – на сонці. Там, сто тисяч років тому, він створив Барсум і викинув його в космос. Потім він розважався, створюючи людину в різних формах і двох статях». А пізніше він створив тварин, щоб вони були їжею для людини і одна для одної, і спричинив появу рослинності та води, щоб людина і тварини могли жити. Хіба ви не бачите, як це все просто і науково? Але саме Гор Хаджус розповів мені найбільше про релігію Тура одного дня, коли Дара та Руса не було поруч. Він сказав, що фундалійці стверджували, що Тур все ще створює кожну живу істоту своїми власними руками. Вони енергійно заперечували, що людина має здатність відтворювати собі подібних, і вчили своїх молодих, що всі такі вірування є мерзенними. І завжди приховували будь-які докази природного відтворення, наполягаючи до смерті, що навіть ті речі, які вони бачили на власні очі та відчували власним тілом під час народження своїх молодих, ніколи не відбувалися». Турган навчив їх, що Барсум плоский, і вони закрили свій розум для будь-яких доказів протилежного. Вони не хотіли залишати фундал далеко, боячись впасти з краю світу. Вони не дозволяли розвиток аеронавтики, тому що якщо один з їхніх кораблів обігне Барсум, це буде гріховним святотатством в очах Тура, який зробив Барсум плоским». Вони не дозволяли використовувати телескопи, бо Тур навчив їх, що немає іншого світу, крім Барсума, і дивитися на інший було б єресю. Також вони не дозволяли викладати в своїх школах будь-яку історію Барсума, яка передувала створення Барсуму Туром, хоча Барсум має добре засвіджену письмову історію, яка сягає понад 100 тисяч років. Також вони не дозволяли жодної географії барсума, крім тієї, що з'являється в Тургані, а також жодних наукових досліджень в біологічному напрямку. Турган – їхній єдиний підручник. Якщо цього немає в Тургані, це мерзенна брехня. Більшу частину з цього і багато чого іншого я дізнався з того чи іншого джерела під час мого короткого перебування у Фундалі, чий народ, на мою думку, є найменш розвиненим у цивілізаційному плані з усіх червоних націй на Барсумі. Віддаючи всі свої найкращі думки релігійним питанням, вони стали неосвіченими, фанатичними та обмеженими, зайшовши в одну крайність так само далеко, як тунолійці в іншу. Однак я приїхав до фундалу не для того, щоб досліджувати її культуру, а щоб викрасти її королеву, і ця думка була найважливішою в моїй голові, коли я прокинувся в новий день, мій перший у фундалі. Після ранкової трапези ми вирушили в напрямку палацу на розвідку. Дартарус провів нас до місця, звідки він міг би легко скерувати нас далі, оскільки він не наважувався супроводжувати нас до безпосередньої близькості від королівських володінь через страх бути впізнаним, оскільки тіло, яким він зараз володів, раніше належало відомому шляхтечу. Було домовлено, що Гор Хаджус буде виступати в ролі речника, а я – в ролі доглядача мавпи». Домовившись про це, ми попрощалися з Даром Тарусом і вирушили втрьох широкою і красивою алеєю, яка вела прямо до палацових воріт. Ми планували та репетирували ролі, які мали зіграти і які, як ми сподівалися, виявляться настільки успішними, що відчинять нам ворота і приведуть нас у присутність джеддари. Прогулюючись проспектом з удаваною байдужістю, я мав чудову нагоду насолодитися новими та прекрасними видами цього розкішного бульвару палаців. Сонце сяяло на яскраво-червоних галявинах, чудових квітучих пімаліях та безлічі інших рідкісних і красивих барсумських кущів і дерев, а сам проспект затінювали майже ідеальні зразки чудових сорапів. Спальні приміщення будівель були опущені до свого денного рівня, із сотні балконів на сонці сушилися розкішні шовки та хутра. Раби жваво займалися своїми обов'язками на території, а на багатьох балконах жінки та діти сиділи за ранковою трапезою. Діти виявляли значний ентузіазм щодо нас, або принаймні щодо хова наду, і дорослі також не були байдужими до нього. Дехто хотів затримати нас для показу, але ми неухильно рухалися до палацу, бо ніде більше не мали справ чи турбот у стінах фундаля. Біла палацових воріт зібрався звичайний натовп допитливих розяв, адже людська природа скрізь майже однакова, чи то шкіра чорна чи біла, червона, жовта чи коричнева, на землі чи на Марсі. Натовп перед воротами Хахи складався переважно з відвідувачів з островів тієї частини великих тунолійських боліт, які підкоряються королеві Фундала, і, як усі провінціали, прагнув побачити королівську особу, хоча не менш цікавими для них були витявки мавпи, тому нас уже чекала готова аудиторія. Їхній природний страх перед великою твариною змусив їх трохи відступити, коли ми наблизилися, так що у нас була вільна дорога до самих воріт, і там ми зупинилися, а натовп зімкнувся позаду, утворивши півколо навколо нас. Гор Хаджус звернувся до них гучним голосом, щоб його почули воїни та їхні офіцери за воротами, бо насправді ми прийшли розважати їх, а не натовп, до якого ми не мали жодного інтересу». «Чоловіки і жінки Фундала», – вигукнув Горхаджус, – «погляньте на двох бідних панханів, які, ризикуючи життям, зловили і навчили одного з найдикіших, лютих і водночас найрозумніших представників великої білої мавпи Барсува, яких коли-небудь бачили в неволі, і за великі гроші привезли його до Фундала для вашої розваги та просвіти. Друзі мої, ця дивовижна мавпа наділена людським інтелектом, вона розуміє кожне слово, яке їй говорять». «З вашою люб'язною увагою, друзі мої, я спробую продемонструвати надзвичайний інтелект цієї лютої, людиноненависницької істоти, інтелект, який розважав коронованих осіб Барсума і збентежив розуми її найосвідченіших вчених». Я вважав, що Горхаджус досить добре справляється з роллю балаганного артиста. Я не міг стримати усмішку, слухаючи «Тут, на Марсі», знайомі фрази, які я навчив його, грунтуючись на своєму земному досвіді, ярмарків і парків розваг. Настільки сміховинно вони звучали з уст асасина Стунола. Але вони, очевидно, зацікавили його слухачів і справили на них враження, бо вони витягували шеї і стояли в мовчазній тиші спалаючими очима, чекаючи виступу Хова наду. Ще краще, кілька членів варти Джедари насторожились і попрямували до воріт, і серед них був офіцер. Горхаджус змусив Хована до ляхти за командою підвестися, стояти на одній нозі та вказувати кількість пальців, які Горхаджус тримав, гарчанням по одному разу на кожен палець, таким чином задовольняючи публіку, що він вміє рахувати. Але ці прості речі були лише способом підготуватися до більш визначних досягнень, які, як ми сподівалися, завоюють увагу джедари. Гор позичив комплект зброї та зброї у чоловіка з натовпу і змусив Хова Наду одягнути їх і фехтувати з ним, і тоді ми справді почули вигуки здивування. Воїни та офіцер з Хахи підійшли ближче до воріт і були зацікавленими глядачами, чого ми й хотіли, і тепер горхаджус був готовий до оспаточного, приголомливого откровення про інтелект Хова Наду. «Те, що ви бачили, ніщо», – вигукнув він, – «чому ця дивовижна тварина навіть вміє читати і писати? Його захопили в покинутому місті поблизу Птарту, і він вміє читати і писати мовою цієї країни». «Чудово», – сказав Горхаджус, – «напишіть кілька простих інструкцій і передайте їх мавпі. Я відвернуся, щоб ви знали, що я ніяк не можу йому допомогти». Раб витяг табличку з кишенькової сумки і коротко написав. Написане він передав Говану Ду. Мавпа прочитала повідомлення Іщ! Не вагаючись, швидко підійшла до воріт і передала його офіцерамі, який стояв на іншому боці. Ворота були скованого металу з химерними візерунками, які не заважали огляду або проходженню дрібних предметів. Офіцер узяв повідомлення і розглянув його. «Що там написано?» – запитав він у раба, який його написав. «Там написано», – відповів той, – «віднесіть це повідомлення офіцерамі, який стоїть одразу за воротами». Звідусіль натовпом пролунали вигуки здивування. Його ванду був змушений повторити свій виступ кілька разів з різними повідомленнями, в яких йому наказували робити різні речі, а офіцер завжди виявляв великий інтерес до дійства. Це дивовижно, сказав він нарешті. Джеда було б цікаво подивитися на виступ цієї тварини. Тож зачекайте тут, поки я не повідомлю їй, щоб вона могла, якщо забажає, наказати вам з'явитися. Ніщо не могло б нам більше підійти, і тому ми чекали з усім терпінням, на яке були здатні, на повернення посланця. І поки ми чекали, Гованду продовжував дивувати свою аудиторію новими доказами свого великого інтелекту. Розділ одинадцятий. Ха-ха. Офіцер повернувся. Ворота розчахнулися, і нам наказали увійти у внутрішній двір палацу Хахи, джеддар з фундалу. Після цього події розгорталися з великою швидкістю, дивовижні та зовсім несподівані події. Нас провели через складний лабіринт коридорів і кімнат, поки я не запідозрив, що нас навмисно плутають, і переконався, що незалежно від того, чи був такий намір чи ні, залишається фактом, що я більше не міг повернутися до зовнішнього двору, ніж полетіти без крил. Ми планували, що у разі проникнення до палацу ми уважно відзначатимемо все, що може знадобитися для швидкої втечі. Але коли я пошепки запитав гора Хаюса, чи зможе він знайти дорогу назад, він запевнив мене, що він так само збентежений, як і я. Палац не був ніякому сенсі примітним чи особливо цікавим. Робота фундальських художників була важкою та гнітючою і без ознак високого творчого генія. Зображені сцени були переважно релігійного характеру, що ілюстрували уривки з Тургана, фундальської біблії, і здебільшого були серією одноманітними повтореннями. Була одна, яка з'являлася знову і знову, зображуючи Тургана, який створює круглий плоский Марс і кидає його в космос, що завжди нагадувало мені кулінарного художника, який перевертає млинець у вікні дитини. Там також було численно картин із зображеннями, схожими на придворні сцени, що змальовували членів королівської лінії Фундалії у різноманітних заняттях. Було помітно, що на новіших, де з'являлася Хаха, головну фігуру було перемальовано так, що час від часу переді мною поставали портрети, не надто добре виконані, з прекрасним обличчям і фігурою Валидія в королівських шатах Джедари. Ефект від цього на мене важко описати. Вони нагадали мені про те, що я наближаюся і незабаром опинюся віч на віч з особою жінки, якій я присвятив свою любов і своє життя. І все ж в тій самій особі я зіткнуся з тією, кого я ненавиджу і кого знищу. Нас нарешті зупинили перед великими дверима, і з кількості воїків і вельмож, що зібралися перед ними, я був впевнений, що нас незабаром ведуть у присутність джедари. Поки ми чекали, ті, хто зібрався навколо нас, дивилися на нас, як мені здалося, з більшою ворожістю, ніж цікавістю, і коли двері відчинилися, вони супроводили нас, за винятком кількох воїнів, до кімната за ними. Кімната була середнього розміру, і в дальній частині, за масивним столом, сиділа Хаха. Навколо неї було згруповано кілька озброєних вельмож. Дивлячись на них, я запитував себе, чи є серед них той, для кого було викрадено тіло Дарта Руса. Бо ми обіцяли йому, що якщо умови будуть сприятливими, ми спробуємо його повернути. Хаха холодно оглянула нас, коли нас зупинили перед нею. «Покажіть, як звір виступає!» – наказала вона. «А потім, раптово, що означає те, що ви дозволяєте чужинцям входити в мою присутність зі зброєю?» – вигукнула вона. «Саг-Ор, подбай, щоб їхню зброю було забрано!» І вона повернулася до вродливого молодого воїна, який стояв поруч з нею. «Саг-Ор, ось як його звали! Переді мною стояв той вельможа, через якого дарта Рус зазнав втрати волі, тіла та кохання!» Гор Гаджус також впізнав це ім'я, і Гованду також. Я зрозумів це по тому, як вони дивилися на чоловіка, що наближався. Стисло він наказав нам передати зброю двом воїнам, які вийшли її прийняти. Горгаджус завагався. «Зізнаюся, я не знав, як діяти». Здавалося, всі налаштовані вороже, але це могло бути, і безсумнівно, було, лише відображенням їхнього ставлення до всіх незнайомців. «Якщо ми відмовимося скласти зброю, нас буде лише троє проти повної кімнати, якщо вони вирішать вдатися до сили». Або, якщо вони виженуть нас з палацу через це, ми будемо позбавлені цієї, здавалось би, дарованою богом можливості дістатися до самого серця палацу Хахи. І до самої її присутності, де ми повинні врешті-решт перемогти, перш ніж зможемо завдати удару. Чи буде нам колись знову вільно запропонована така можливість? Я сумнівався в цьому і відчував, що нам краще зараз взяти невизначений ризик, ніж відмовившись відповідати,